Носило її тріскою, гралися нею і перший, і другий, і дев'ятий вали, доки не викинули, як не на смітник. Як витрапила Валентина після своєї чорнобильської епопеї до жіночого монастиря і прожила при ньому кілька років. Окрема історія для іншої оповіді. Монастир був маленьким, далеким від дому, під мідношкірими корабельними соснами, що у променях конаючого щовечора світила, палали правдивими свічками і зацитькували красою найдразливіші душевні рани. До найближчого міста їхати день. Валька й не їздила. Відкривши для себе, що можна жити, не споживаючи експериментів у світу, Валентина з подивом роззиралася серед себе. Побачила, що не така вже й дурна, бо дивиться і бачить, бачить і розуміє. І не безталанна, ба й талановита. Маті Регуменя, побачивши вальчини малярські оправи, запропонувала їй пройти послуг виконописній майстерні, переступивши поріг якої, Валентина так захопилася, що сиділа там за роботою зрання до смерку. А могла б то й їла й спала б при своїх іконах. Немає навчателя кращого за пристрасть, те, до чого інші йдуть десятиліттями, нова послушниця осягала за місяці. Ремецтво саме просилося до рук. Вона була вдячна й гумені, яка не навертала до чернецтва, бо відчула, що тиснути на Валентину марно. У чорниці валька не хотіла. Вона воліла бути вільною і сильною, як Скарлет Огара, і незалежною, навіть від Бога. Маючи до життя губу від вуха до вуха, поклала собі досягти всього – голі руч, з пензлем у руках і без ілюзій у голові. Живучи при монастирі, відрізана від некорисних спокус світу цього, Валентина відкрила для себе книжки а, власне, і раніше знала, що вони є, але страшенно подивувалася, дізнавшись, що хтось їх може добровільно читати, отак покинути все і гортати сторінки. Та енергія, що в балакучих жінок вихльопувалася теревенями, оберталася у неговіркої вальки думанням і про вичитане, і про своє. Як родені умислити, під першу голову руками додумалася Валентина з тихих вод за ці роки до теорії великих брехонь. І на кожному кроці не шукала, а знаходила їй потвердження. «Візьмемо», – розмірковувала вона Олександра Македонського. «Великий, богорівний, завойовник земель. Щоправда, навіщо вони були йому потрібні, і досі ніхто ніч не розуміє, бо вмер молодим». Святобливе тремтіння в членах усієї ойкумени. Сила з великої літери «С» або «Клеопатра». Цариця, безсонна мрія довколишніх імператорів. Богорівна писанка, очі, щоки, губи, перса, діаманти, золото, пурпур, перли. Краса з не меншої «К», але все це з того боку бінокля де близьке вважається далеким. А як повернути лінзи навпаки? На предметному склі – епілептичний кульгавий курдупель з серйозними сексуальними проблемами, який вмер не на полі бою, а як алкаш останній, бо вижлукти на спір 10 десять кубків Геркулеса. І козонога-німфоманка – а вся голова якої забита думкою, як вивести волосню з кривих кінцівок або задурити клієнтові голову, щоб не помітив. Відтоді, як відкрилися вальці ця велика тайна, що весь світ – царство великої брехні, докази цього просто лізли на неї з усі біч, не встигала відмахуватися, бо не потребувала вже доказів. З одного боку, когда був Ленін, Маленький скудрявой головой он тоже бегал в валенках по горке ледяной. А з другого параноїдальний сифілітик з диким коктейлем кровей. Від шведської до європейсько-калмицької.